Až dojdou peníze, Bertík a Čmuchadlo, Bodyguardka 2, Hrdina, Kdo zabil palomína Mollera, Líbejte mě, Otevřené manželství, První telefonát z nebe a 23 zabijáků prokrastinace. A navíc sejdeme se v Denveru. 23 zavijáků prokrastinace. <hým> Nejdřív, co to je prokrastinace. Možná pomůže podtitul. Přestaňte lenošit a jděte za svým cílem. Přesný překlad jsem hledal ve slovníku cizík slov a nenašel. Pojem tedy zřejmě nový bude souviset s odkládáním plnění úkolů, tudíž s obavou, že jsem pořád pozadu, že nestíhám a s toho plynoucími pocity vlastní nedostatečnosti. Přesný český pojem jsem ani v celé knize, no on je to spíš sešitek, neobjevil. Ale rady, které v něm autor SJ Scott udílí, ty se mi líbí. Jsou účinné proti výmluvám typu, teď nemám čas, teď se mi do toho nechce, nevím kam dřív skočit a nejdřív musím udělat tohle. Mají samozřejmě jedinou nevýhodu, jediné omezení. Když je sice uznáme za správné, ale, ale odložíme jejich uposlechnutí. To by nám pak nebylo pomoci. Ale s 23 nabízenými zabijáky odkládání, to je slušný počet, máme snad naději. Ve společnosti Albatros Media vydalo nakladatelství bisbox Brně. Méně nadějný je titul z nakladatelství Paseka až dojdou peníze konec západního blahobytu. Namítnete-li, že my ten západní blahobyt pořád ještě nemáme v plné míře, tak je to zřejmě naše výhoda, protože tam, kde je jeho míra vyšší nežli naše, bude budoucnost konzumenty volet asi víc než nás. Přijmeme-li tuto logiku, bude se nám tato, jak to nazvat, studie, řekněme, že studie a to ekonomicko, společensko, sociologicko, politická studie, bude se číst snadněji. Napsali Stephen D. King a mnozí, kdo už ji četli, soudí, že by měla být povinná nejen pro všechny politiky, ale i pro nás, lidičky s rozumem spíše selským, který nás už dávno upozorňuje, že takzvaný neustálý růst musí být nutně velmi zrádnou iluzí. Upozorňuji na nenápadně umístěné moto čtyřverší Roberta Bence z roku 1785. Na jehož naplnění bychom se měli připravit. Často i nejskvělejší plány myší a lidí potká krach. Zbude jen zármutek a rány a místo štěstí přijde strach. Ach, tak raději něco veselejšího, co nám poskytne Odklad, ať to je, vzhledem k úvodnímu sešicku, o prokrastinaci nemoudré. Avšak žádoucí, abychom nespanikařili. Knížka pro děti, Bertík a Čmuchadlo, z nakladatelství Host a od Petry Soukupové. Přečtu vám anonci ze zadní strany vazby. Bertíkovi je devět, rodiče se rozvedli a žije s maminkou, která si našla nového přítele. Jemu to připadá jako zrada, vzteká se žárlí, je protivný. Až potká v lese zvláštní mluvící zvíře, čmuchadlo a zkamarádí se s ním. Dokáže to změnit Bertíku v pohled na svět? Poslední věta knihy zní, ale teď je to taky dobrý a to je nadějné. Na Country rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz. V knize Američanky Rondy Běrn-Hrdina se autorka, slavná už filmem a knihou tajemství, pokouší najít společného jmenovatele osudů lidí, kteří se domohli úspěchu. Z toho, jak k němu došli, spovídá se jich dvanáct. Na první pohled je to zvlášť tady pro nás trochu příliš americké. Úspěchy spovídaných jsou až bizarní. Jedna z nich je kosmetička, která je největší odbornicí na obočí. Ale říkám si, nesuť podle našich měřítek. Důležitější než cíl jsou vlastnosti těch, kdo k němu mířili a dospěli. O nich vědět, a jak jim pomáhali v úsilí najít k němu cestu, může být prospěšné každému. Hrdinu vydal i Karl. Dál jsou tady dvě knihy podle mě lehčího čtení, čímž nehodnotím jen zařazují. Z nakladatelství Domino už pátý česky vydaný román Tess Stimsnové otevřené manželství. A z Joty Brno čtvrtý román Katrin Penkolové Líbejte mě. V otevřeném manželství jsou dva páry, které si rozumějí, ale pak si své vztahy zamotají a podle slov na záložce až pozdě si uvědomí, že při sexu neobnažujeme jen tělo, ale i duši. A když se přestaneme ovládat, je to hlavně duše, kterou dáváme v šanci. A v druhém románu Hlíbejte mě... Ten vás z Anglie přenese do Ameriky, i když jeho aktéři jsou různých národností, je Honžela francouzska, vyžil taky francouz, Louis američanka a Matyáš je Čech. Vyprávěčkou je první z nich Honžela, kolem které prý prošla láska často, aniž by se jí dotkla, ale teď miluje tak, že jí cituji strach svírá útroby ale kdo je ten, který za to může, neprozradím. Mohl bych naznačit, ale ani nenaznačím. Už tak jsem řekl dost, i když jsem nečetl, pouze listoval. Ale malý medailonek autorky Katrin Penkolové praví, že její nahlížení do psychiky postav, zejména ženských, je úžasné a přesné. Také román z nakladatelství Argo, Bodyguardka 2, Lev práva, Je od spisovatelky, se kterou už máme českou čtenářskou zkušenost. Bodyguardku jedna jsem četl a matně si na ní vzpomínám. Četl se mi schutí, dá se proto předpokládat, že i její pokračování bude dobré. Napsala Finka, Lejena Lechtolajnenová, a setkáváme se v něm znovu jak s Hiliou Ilveskerovou, tak i s Davidem Stálem. Pokud se nepletu tajným agentem, který však znovu zmizí. A Hilia, teď zaměstnaná v nové restauraci, pátrá na vlastní pěst nejen po něm, ale i po totožnosti mrtvého muže, kterého našla ve svém bytě místo zmizelého Davida. Nakonec příběhu jsem se v tomto případě nepodíval. Na Country Rádiu posloucháte knižní hit parádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz. Do třetího odstavce jsem si nechal dvě knihy, které jsem přečetl celé. Za prvé je to velmi zajímavý, protože neobvyklý detektivní příběh od peruánského držitele Novelovy ceny za literaturu z roku 2010 Maria Vargase Diosi, Kdo zabil palomína mollera. Česky ho vydalo nakladatelství Garamond, které se latinskoamerické literatuře věnuje soustavně. Je to milostný příběh završený, ačkoliv pokud jde o chronologii událostí, vlastně spíš otevřený, neobyčejně brutální vraždou titulní postavy. Mladíka, který se v lásce k dívce zadíval výš, než bylo společensky únosné, Za to tedy především podle měřítek otce jeho vyvolené, jenž byl jeho nadřízeným farmádě. Stojí tu odvážný vyšetřující poručík četnictva Silva se svým jednoduchým pomocníkem Litumou proti plukovníkům Mendrejovi, veliteli armádní letecké základny. A je to skvěle napsáno. Za druhé něco z Ameriky severní, ze smyšleného městečka, kam je nasměrován první telefonát z nebe. A po něm několik dalších. Jistě, že vnucující otázku zda opravdu z nebe, tedy od mrtvých příbuzných, anebo odkud vlastně je to podvod? Oba názory mají své příznivce. Velmi se o to zajímají také všechna média. Vzedme se celostátní rozruch. Na odkrytí pravdy záleží i mnoho osudů lidí žijících. A líčení se z pomalého rytmu stále zrychluje, stává se až thrillerem, zatímco ve po počátečních pochybnostech vzrůstá souhlas s reklamním tvrzením, že Mitch Albem napsal a české nakladatelství prách vydalo nejhodnotnější bestseller současnosti. Určitě pojem bestseller značně rehabilitující. Knihu Bonus uvádím s omluvou jejímu autorovi, který mi ji sám donesl do Country Rádia a ona tady pak víc než měsíc ležela bez užitku a bez mého vědomí. Jsou to barvité vzpomínky Sejdeme se v Denveru a neb Zežíškova do země Javorového listu od Františka Čvančary, politického vězně 50. let. A jsou to víc než vzpomínky. Je to také zdokumentované svědectví, jak se někteří také Češi dokázali změnit v bestie bez svědomí a bez slitování, jak zahodili rozum i cit. A také, jaké to bylo v Kanadě a s kým vším se Čvančarovi znali, A že bývalo nejen smutno, ale i veselo a život běžel. Takových knih není nikdy dost, vydalo nakladatelství Toužimský a Moravec. Mějte se krásně, Miloň Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím kosmas.cz uslyšíte opět za týden.